Частина перша Ти вільний під час обіду. Не хочеш поїсти разом? Під час перерви до мене підійшла Хорікіта і запитала ось це. Незвично отримувати запрошення від тебе. Мені чомусь трохи лячно. Нема чого лякатися. Я можу купити тобі овочевий набір, якщо хочеш. «Хіба це не безкоштовна їжа?» «Жартую. Я справді куплю тобі все, що захочеш». «Однозначно страшно. В чому підступ. Побачивши, як Хорікіта запрошує мене пообідати з нею, я не можу не відчути підозру. «Це підозріло, якщо тебе запрошують зненацьке». «Пам'ятаю, Хорікіта сказала це раніше». Якби ми завжди сумнівалися в справжніх намірах інших людей, то суспільство не змогло б функціонувати, правильно? Ну, це правда, але... Я нічого не планував, тож пішов за Харікітою до кафетерію. Я вибрав одну з дорожчих страв, знайшов місце і сів із Харікітою. Ну, тоді смачного? Хорікіта витріщилася на мене, ніби чекала, поки я поїм. Що не так, Еннаку Дікун. Чому ти не їси? <кхм> Страшно. Десь точно є підступ. Вона не могла зробити це просто так. Тим не менш, я не можу зволякати вічно. Буде шкода, якщо я дозволю їжі охолонути. Я нерішуче відкусив свій крокет. Крокет – кулінарна страва циліндричної або округлої форми з м'ясного фаршу або овочів, обвалених в сухарях і обсмажених у фритюрі. Замість сухарів іноді використовується картопляне пюре. Це раптово, але вислухай мене. У мене погане перечуття щодо цього. Як тільки я подумав, щоб встати та втекти, мене схопили за руку. А Коджі-кун, я повторю це ще раз. Ти мене не вислухаєш? <звук> З тих пір, як Чебащира-сенсей дала пораду, кількість порушень під час занять безумовно зменшилася. Не було б неправильно сказати... Ще більше половини причин, через які ми втрачали класні бали, зникли. Так, це правда. Однак вирішити цю проблему було не так вже й важко. Це може тривати недовго. Але принаймні останні кілька днів було набагато краще, ніж раніше. Тепер наступне, що ми маємо зробити, це за два тижні покращити тестові результати для проміжного іспиту. Хіратакун також почав уживати певних заходів. Навчальні групи. Хе. Ну, Но... я думаю, це допоможе. Однак однак що? Схоже, ти на щось натякаєш? Чи у тебе проблеми з навчальними групами? Ні, не хвилюйся про це. Дивно бачити, як ти хвилюєшся за інших людей. Спочатку. Я навіть уявити не могла, що отримаю поганий бал. Схоже на те, що у світі є учні, які неминуче провалюють іспити Маєш на увазі Суда та його друзів, бачу, що ти безжальний, як завжди. Я просто кажу правду, оскільки жоден із учнів не може залишити шкільну територію, зв'язатися з кимось поза межами, чи відвідувати спецшколу, немає іншого виходу, окрім як навчатися в інших учнів. Я відчував деяке полегшення, тому що Хератакун завчасно створив навчальну групу, однак Судокун, Ікекун та Ямаучікун не приєдналися, чи не так? Мені все ще не по собі. А ці хлопці, вони не в дуже хороших стосунках з хіратою. Вони б не приєдналися. Іншими словами, ці хлопці, ймовірно, зазнають невдачі. І щоб піднятися до класу А, ми повинні уникати негативних балів на іспитах і зосереджуватися на тому, щоб отримувати хороші оцінки. Чи не так? Я також вважаю, що є висока ймовірність того, що хороші результати тестів пов'язані з затриманням класних балів. Цілком природно думати, що учні отримують винагороду, яка буде пропорційною докладеним зусиллям. А що, якщо ти також створиш навчальну групу, як Херата? Щоб ми могли допомогти Судо, Іке та Ямаучі? Так, не маю жодних заперечень. Ти, напевно, думаєш, що це дивно, так? Вся твоя позиція мене дивує. Насправді, я не дуже здивований. Вона все ще робить це для себе, і я ніколи не вважав її дуже холодною. Ну, я зрозумів, що ти хочеш піднятися до класу А. Проте я, чесно кажучи, ніколи б не подумав, що ти будеш використовувати такий звичайний метод, як навчання. Зрештою, такі люди ненавидять вчитися. Ти також трималася по від інших учнів з першого ж дня, правда? Це похвально, що хтось, на кшталт тебе, хто не хоче мати друзів, запропонує їх навчати. Саме тому я й говорю з тобою, розумієш? На щастя, вони близькі тобі люди, так? А? Агов, ти справді? Буде швидше, якщо саме ти поговориш з ними. Це не проблема, адже вони твої друзі, правда? Ось, просто запроси їх до бібліотеки. Я можу допомогти їм з навчанням. Ти говориш якісь нерозумні речі. Ти справді думаєш, що такий, як я, хто веде невинний і спокійний спосіб життя, зможе це зробити? Питання не в тому, зможеш чи не зможеш. Просто зроби це. Я твій пес чи хто? Ти вільна прагнути класу Ей, але не втягуй мене у свої плани. Ти поїв, так? Я пригощала. Обід. Це чудова, смачна страва. Усе, що я отримав, було результатом чесних і добрих намірів іншої людини. Шкода. Але це було не через доброту. Я тебе не чую. Ось. Я дам тобі трохи приватних палів. Тепер ми квити. Я не буду опускатися так низько, щоб отримувати подарунки від інших людей. Я відхилю твою пропозицію. Я вперше починаю злитися на тебе. І як воно? Будеш співпрацювати зі мною? Чи збираєшся зробити мене своїм ворогом? Це наче ти наставляєш пістолет мені в голову. Та погрожуєш. Це не наче. Я справді тобі погрожую. Ось яка сила насильства. Дуже ефективно. Но... Якщо треба лише зібрати їх, гадаю, проблем зі співпрацею не буде. Адже так, найслабшим місцем Хорікіти є те, що вона не має друзів. Крім того... Я подорожився із суди, іке, та рештою ціною чимавих зусиль. Я не хочу, щоб їх так швидко відрахували. Поки я вагався, Хорікіта тиснула на мене ще більше. Крім цього, ти ж не думаєш, що я пробачу тобі змову з кущі до есан, щоб виманити мене. Правда? Ти казала, що не будеш ображатися. Говорити про це зараз нечесно. Я сказала так Кощідісан, але я не пам'ятаю, б казала це тобі. Ого, як підла. Якщо хочеш, щоб я тебе пробачила, співпрацюй зі мною. Схоже, у мене не було шляху для втечі з самого початку. Я думав, що Харякіта просто відчепиться, але гадаю, що вона це зробить. Лише після того, як я вислухаю її прохання. «Немає гарантії, що вони прийдуть. Домовилась?» «Я вірю, що ти зможеш усіх зібрати. Ось, це мій номер телефону. Якщо щось трапиться, зв'яжись зі мною». Незвичним способом, але я вперше за своє шкільне життя отримав номер дівчини. Хоч це була Хорікіта, але я не дуже радий цьому.